«Бери!» «Що це?» Від подову в нього аж фізіономія видовжилась. «Гроші коляна, як ти шукав!» «Я сьогодні пішов туди забрати сумку і випадково на них натрапив!» Ганс недовірливо, навіть з острахом, підсунув до себе трофей, десь за п'ятим разом розстебнув заіржавілу блискавку. Його капустяні очі полізли на лоба, тремтячою рукою перевернув гаманець і витрусив на стіл купку новеньких купюр по 100 гривень. «Це що мені?» – злякано прошепотів Ганс. «Варівел, я їх не візьму. Це ж така сума, я думав, гривень 200, ну 500, а тут 1000, 3, може й більше». Не рахував, бери і не викаблучуйся. Ти знав про ці гроші, ти їх хотів мати вони твої. Бери, закашлявся михась. Кому, як не тобі, вони мають дістатися. Ти ж був найкращим дружбаном коляна. Гроші знадобляться. Он казанок треба полічити лишню, а все ж це ті ті міті й немалі. Зараз легше померти, ніж лікуватись. На другою посмотрев ті, ушов щасливий. Пожалей мене, хоть ти, дождик, дождик милий, хрипло й невладно дривалася на тах. Повернувся веня, тютілька розставив стаканчики, михась розламав пиріжки, щоб усім вистачило. Я дивився на них крізь якесь дрібне меректіння, і мені здавалося, що і вони, і їхні жести, і голоси, усе існує і відбувається поза моєю свідомістю. Ну, підняв стаканчика Михайль, за те, що хорошо кончається. І за нового Рокфеллера глузливо посміхнувся Вовка, киваючи в бік Ганса. Дай Боже йому здоров'я! Вене вхопив шматок пиріжка зі свистом, тягнув широкими ніздрями кисловатий запах горохової начинки і раптом, наче несповна розуму, зареготав. Біля гаслоному Леона бачив. Захлинаючись сміхом, залепетав він. Сидить на лавці, ні живий, ні мертвий. Клов з носа. блячити його вилівев шандалахнув. Ну, ти вальтанутий, пирхнув тютюлька. А якби тебе отак тютілька в тютюльку лобешник, сміявся, ти, мабуть, і зуби розгубив би. Ганс, вухоти свинячі, заховай гроші, світиш ними на все кафе. Зараз, як побачать, налетять, як мухи на мед, і гривні не лишиться. Ганс заховав до кишені кілька купюр, решту величезної клишне і незграбно поклав у гаманець. «Додому я їх не понесу», – сказав він. «Ще квартиран знайде. Він таке падло, нічого від нього не сховаєш. І з собою не хоче носити, проп'ю. Я не колян, ураз все спущу. Верівел, візьми їх на хранені. Ну, даватиму коли, попрошу. Тільки п'яному не давай. Я тобі що, ось чаткаса? Ну, прошу тебе, візьми про Циндрю. Але ж ти не завжди можеш мене бачити. Я відчуваю, що захворів. Ось зляжу на тиждень-два. Не знайдеш? Перетерплю. Тільки візьми, а то їм хана. Шкода все-таки. Ні, Ганс боїться не за грошей, він боїться за себе. У цьому пікантному товаристві бути сазаном, тобто багатим, небезпечно. На таких одразу ж починається полювання. Тут і глухарі, які грабують п'яних, і ярмолажники, які споюють, а потім обкрадають, і кишенькові злодії, вихрі, мурки, мазурики, і гавроші, і юні злодюги – і ляльки, і жіночки, які заманюють чоловіків у місця, де вже на них чекають їхні спільники. Та й свої корешки не проти скрибнути бугарик. А в таких випадках чого тільки не трапляється. Ніж, трупарня...